یې دې بدل راولل کله نه حالات او مقامات تک ازبیا ددې کئ چې نمست ندن اله نه ده بدل راولئ شي لکه پای کې نقطه زیاتې تقریر ده زیاتې تقریر ده مختلف وجوهات او مختلف مقامات کې راولئ شي نو ان شاء الله ټول دې بیانې ان دې وی او بدل ستو بدل حتو استخدامه په اصطلاح مخه بدل ورکیږي تا د مقصودن مقصود بما نسب الى المتبوع تابع مقصود الى المتبوع يبقى بدل من هو ومقصود بالنسبه سوي بدل بي. مقصود بالنسبه بدل بدل دا دا دا مقصود بما نسب مقصود بما هذا الشيء سرا نسبه للمتبوع نسبه جاب للمتبوعه ومقصود بدال مجید نسبت اصل کې چا ته مقصود ده زید دا, دا خوبه طریقه او تمهید دی ګواکي جاء انل اکثر مؤكثرهم ناكثر ته نسبت مقصود ده کومه طریقه تمهید او تمهید ده نمبدل منهه پشان د تمهید وی یا سلبا امر سوجوه زید مسلوب کله اوخ کله مقصود څه کپڑے او کله شوي خبره ده نو پته کې بدل مقصود وي دغه تعریف ته تابع مقصود به ال وما ترى الابدال منه, منه من المسلم اللي هي دي من اللي هينا فلي زيادة تقریر دي دي پارت زيادة تقریر دي شارع زيادة تقریر كيف حبره كي تزيادة حو مصدر دي مصدر قال انا كلا اضافت کی قال فايلت و قال مفولتا نظيفة كدو توجيهات كي جدا ازافت مفولتا دي نبيا فايل مقدار دي فلي زيادة المتقلم التقریر بدل روليش شي المتقلم مدلوح مستند الی هک تقریر راولی مضبوطواله راولی مدار زیات مفول ته د فایل سره مقدر ده په ل زیارت المتکلمه تقریر یو توجیه اده نوکې دغه زیاته اضافتي بیانی مننی ده اضافتي بیانی مننی ده نو په اوی کې بیا موزابن الیه ته موزاب ده پر بیان مطلب دا شو چې په ل زیارت دی هیه تقریر ده زیات د زیادت په اړه زیاتت د تقریر د زیارت په اړه بيان من اضافه المصدر ده ده كبنيدي اضافه مصدر للمفعول مفعول ده او من اضافه البيان هي دي اضافه بيان ده اضافه بياني دي مطلب ده ايه الزياده التي ان زادت بارضه زياده هي تقريب زياده شديد هذا من عاده افتنان صاحب المبتاح استقاله التاكيد للتقرير وهنا زياده التقرير ده وجا اسهل كده الفاظ دي اول تاپا تاکید کی دل لد تقریب ویلی تاکید مخی تیر شور ابرام زہن ترازی واما توقیدهو فلد تقریب اول تا زیادت لپزو عبارت بدل کا تفننو پکر آوستو تابیری بدل کو ندل تا سوویلی زیادت تقریب ندل تا صاحبو دمیبتا کار کار دی چونکی دو خدا غدو فنسالس تقریب تلخیص نورقصي خطيب کزوینم داغه تفنن را نقل کړل دا کسه الفاظ څنګه عدل بدل غروړي دم دلتا روړي هداویږي ګر دا سره تفنن تفنن لنقطه ته عبارت بدل کړه را بدل کړل ده د دې کې نقطه ته اشاره ده لکه دلته کې نقطه ته څنګه اشاره زیارت لپځه وي دا سره تفنن کله عبارت نه عبارت بدلول نوي بلکې د دې کې نقطه مقصود ده او نقطه دا ده چې اصل کې مقصود بدللی مقصود څه شي بدللی بدل او دا زیات زیادت تر اثر شي زي حاصل کیږي دا تک زیاته زیادت ته په بدل باندې دا التقرير څه شي اصل دا زیادت ته په بدل باندې ورنه aksal ma asal maqsood shi taa badal na de ziyadat al taqrir ki isharat taa shi asal maqsood agh badal منسوب دنو دک فیل پیر دت منسوب کله مقصود د دا داد جان الكم اکثرهم کی مقصود د دا داد چې د مجئت به اکثر تمنسوب شي او دا زیادت ذکر چه نه دا, دا ان یو اضافه د طغیب ان څه یو اضافه د طبعا او ضمنا ورسره د حاصلی کی طبعا او ضمنا ورسره کی دام حاصلی کی ورسره ضمنن او توانان تقریون خاصاصل شيک کلاور د میو ته او شي ک اعماللو چې ټول کوم د کللب کوم دی چې تاوی اکثر هم اکثر او مج ات مقصود مقصود معلوم شو چې دا مقصود د د اکثر ته او تقاررم په س ک رايته ک راي خبررم انترا ل د ته منصوب شو بیا اغته منصوب شو خبررم انتالله او معلوم شو چې بالکل ی قین دا اکثر ته منصوب ده ټول ته منسوبه نن خبره مضبوطه شو کنه لاول کې احتمالات نه احتمالات مو مضبوطه خبرجان خبر او کوم چې اکثره هم دي په تقریر پکې راغی نو مقصود د بدل خود د کده چې دا مجیات دی کوم ته نه منسوب اکثره مقصود دی نو بدل کې دا خبره وي په بدل کې چې مقصود بالنسبه هغه بدل او پدې شو د زیاتې تقریر د ارزښمنه او تبعنس شي حاصل شي زیادت له پکې دا و هذا هو تبير ما هو تفنن في العبارة بصاحب المرح و تفنن في العبارة تفنن تبدل و بلول تباري حيث قالت اي اغا ذاكي تأكيد في بابك لذي تقرير لبذيبه و ها ها او ساكي و ها ها لذي زيادة التقرير و ها ها و دلتاكيد زيادة التقرير و مع هذا سره تفنن في العبارة بلول و لا يخلو عن نقطة نلتيفة و عبارة خالي و لبتي وهي و او دا و هیه الاماو او غی شارکو لیه لانن العرز من البدل عرز ده بدل ندا ده این یکونا چه ده دادتل مقصودا بین نسبت ده مقصود بین نسبت ده مجیئت ده مقصود ده انو و سرا و سرا احتمالات میں احتمالاتم ربشو کنا و تقریر و او بیا ده تقریر ده مجیئت فیل چه مضبوط شو فائلی معلوم شو ده که تقریر چه ده زیادتون ده یه زیادت ته تحصول طبعا و زمنن تأكيد ہوتا سویلي ود ديږي تأكيد څه ډول کې تابعن يقرر امر المطبوع بالنسبه بالشمول تابعن يقرر امر المطبوع بالنسبه اوش نو هغه وید تقرير دغه مقصد تقرير نه چې مقصد بل څه او زیرد په تبع انداز نو دغه مقصد تقرير دی په خلاف تاکید ده ان العرض منه نفس التقرير دغه او مقصد څه شي نفس التقرير او تحقيقي دوارو کی فرق تا اشارہ او پر پا خرکی مثالو نا پیش کئی کل مثال پیش کئی بدل بعض دیں او بدل اجتماع دا و بدل غلط نا ذکر کئی دا غلط نا ذکر کل وجه مشارع ذکر کی چی په کلام کی ولی ذکر نه بدل کل دا مثال نحو جا انی زید اخو کا و بدل کل کسی تا ہوئی چی دا مبدل و دا, و دا مبدل مصدا کیا ہوئی دا او دا, دا بدل مصدا کیا لو طور ترنا ینه مطلب دا چې کوم د پرده د الفاظ پرې كلام کې استعمال شوی دی به تورې یا بطور تورې اور تی هو د دواره مزداق سي لکه دا اوسترو را شي دا اوستام جاءنی اخو کنه په اکثر د دې مزداق د کټم کې دا معرفت اخدل ته معرفه شګنه مراد دې نسوپ دی اگر چې دا مطلب کې اختفاره خود د دته اضافه تو دا او د زی نه داغنوم اخ ندک زید مراد دی اخ بطوری تمہید مقصود بالنسبت مجید زید مقصود نا دا بدل دا مبدل منهو مصداک چکلی یو بی بدل آگیتا بدل کل ویدی کی نحو جا انی اخو کزیدن بدل کل یحسول تقریر بالتقریر او بیا حسلی کی تقریر پر تقریر سر نسبت مضبوط شیو خو تقریر راش دوبارہ راش مجید نسبت راوی دا مقصود نید. بیاچه جاتا مقصود دی اغای احتمالات من احتمالات او نا بغیر اغای ذکر که شرط نسبتا او شو؟ او دیو وای اخصر تقریر او حاصلی کی تقریر پا بده کل صلاح بالتقریر پا سسرا تقریر صلاح. حاصلی تقریر مضبوط والی بالتقریر پا تقرار صلاح. صحیح شو دی جبل مانا تقرار دا دیو مثال شو؟ دا بدلی کل لکبار مثال شو؟ او بغه ول تعبیر بلش ان کړي تعبیر د بدل کړه اغه په بدل د مطابقات بدل د مطابقات ته دی لیکي اګه دیو وزن چې کله نه کله الله تعالی فنوم کې استعمال شي کله نه کله د الله اختلاف فنوم کې صراط العزیز الحمید الله الذی صراط العزیز الحمید الله الذی و العزیز الحمید لا الله سشن بدل نه چې کوم قرات د بدل كل ولا استلام اغبيا درا زياده د كليه او د تبعيه او د جزيه د سر الله تعالى كي متصب كيي <متصف> ننه نو كه دكي او شان بدبي دا مايته بي بدل الموافقه ويا نو بدلا من مقصد يود سر بن ده دا يعني دا داري دو دا استلال الله دپاره استعمال نشي پريكي سو يا در ده داغن عباس دك استلام استعمالي بدل الموافقه توي و جا ان الکوم اکثرهم پی بدل الباز دا غیت پارمثال پشکی جا ان الکوم اکثرهم پی صورت دسگی دا بدل باز کی دا بدل باز کی دا بدل چیوی دے جزوی دا مبدل من هونہ اغا کلوی دے واللہ جزوی اگر ہم زیادن ترہ لگا انا کل افراد دی اکثرهم دا گیسی دی بازی افراد دا بدل باس اصورت که دی بازوی دا د من ہو دی بازی اصوی دی چا دا مبدال من ہو مگورا دا یه اکثر چکم ده دا بازی کوم دا قوم افراد دی کنه دا بازی افراد دا قوم موجود. نا چکم راگلی دی اکثر آغا او بازی نورم د اگه اشتا کنه دا اگه دوک اسم افراد چیو متصب بل بجیتی بلغیر متصب بلو مجیتی دا اکثر دا اگه باس شو دا اگه او ایسا شوان اما بدل د یو حسوی د مبدل من هداسی و هغه رمز نه تر راغل بدل لباس وسورت کی وجان الکوم اکثرم ببدل الباس وسلب امرن صوبوه دا مثال اگر چې د ابتدا غلط را روان دی اصل کې دا مثال پښکول شي سلب امرن او صوبوه بیا مرفوع ویل کی مسلوب کلاشوا مسلوب کلاش امر او کلاش امر یعنی کپڑے دوه افران زید انترا لگا اوز دا مشتمل لی پدی کپڑو باننی مشتمل لی پچا باننی اوی کپڑو باننی مشتمل لی پا کپڑی بی مشتملی بی انو دا مرفوع بی که حالان اصل مسئله دا دا چه عمرونم دل تا مرفوع کی کی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا مرفوع بی شو حالان دو مفاعلو کی جیو نای بی فاعل شیو منصوب بی مرفوع بی او سلبه اسلبو دا دو مبتعیر اوالی قرآن تاوی بانده دال لئے اللہ مبتعیر وغیرانو طولو ذکر کردی دی وئی اسلبو همو ضباب شیع اسلبو هم صحیح هم زمیر او شیعن دا مفهولی ثانی شیع تو دیکھ اصل کده غلطی را کسو بہوئی ہوئے نبیہ ظاہرہ حضر رجی بدل مبدل منہود آگے اراب بی اراب کل لسان ان بی اراب سابقی شر جمعی میرا کڑا کیا دارا صابق کی کومه نه ویني بیا ته مطلق به دل تاریخ نه تعبير څه ده لسان به را به هر هغه دیم شي چې هغه سابق د ایرو پښان دي نبي اهو بدل نه یو صوبه هو شه بل عمروش دته ویني ټوله لیده مثال دې نه یاله تر باندې سکا کی پکه مالا چي علامه جوړ جنې پکه مالا چي او را سنور بلایي خشت اول جونې د نېمار کج سشن څنګه دا پارسه شهر مله پارسم سي ناراضي شهر به خخته کېږي پارسه شهر نه بیا ور پسې ټول دیوال سي پوه شکانه خشت اول خبره سره غلط دا سه بازي مسلې نور مشته ده فګې به کتابونو کې تاسو راځه تاسو راي میره دیوال کج کج لمس نه کج کوکټوي انا شهر به خخته کېږي نو داتل دیوال سي نودری ده دا پارا بہترین مثالنا اغانو رمشتا آجبانی زیدن علم آجبانی زیدن علم دکا بہترین مثال خجی وصلی با عمرن سوگو ہوئے کسوگو ہوئے خداس نمائے دا اصل کی دا شیخ غلط دے سرنا کی بدل اجتماع پسرت دے سکی دا بدل اجتماع کی وبيان التقرير فيهما او بيان التقرير وبدال البازا وبدال الاستعمال كي فدال کل کہ تقرير اگر تقرير مضبوط والے واضح تے اگے وضاحت مے تو تقرير والے وضاحت کہ ان المتبوع یشتمل علی التابع اجماعا الکہ ہو بالکل جزمی کہنا تقرير کی وات نسبت شیا دوباره نسبت کو شو احتمالات احتمالات و ختم شو تکرار او <سؤال> قسم اوبل احتمالات میں احتمالات میں دو طرریق سره تقریر پیدا شو خدل ته کې خداشته چې دا پههغې کې وردداخلدي خدل ته دی او د ثابت دا خبره چې ت دلتهقیمرديطب طری سر را ځي چې اصل ک دا مطبوع چې دی د تاببع باندې مشتمل دی اجمالن په صورتت د بدللباساس کې هم او خو ظااهره خبره د چې مشتمل ده. دا بدل کل پسورت کے او بلکل دواروں میں صداقی ہوتے ہیں دا, دا بدل باز پسورت کے خبره خبر بلکل ده جان الکوم اکثر ہم دا اکثر پنے کوم کیسی دی داخلی نو دے که خودی اڑبا حسنان کی واما پی الباز و ظاہرہ دا خبر, خبر بلکل صدا ظاہرہ دا واما پی الاجتمال اجتمال کے پلین نماناہو ایشت من المبدل منہو حال البدل دا اجتمال مانا سدا دغه وی دشتمن معنا دار چې مطبوع ده په بدل باندې مطبوع او په تابع باندې مشتمل وي ودانه چې پښان د اجتماع د ظرف مضروب په زرقو مې مضروب لکه مثلا د بالټي او په پرتي نه د بالټي په او مشتمل دي او په بغیر وداسنه کله نه کله داسمه کېدې شي کله نه کله دغه غیر هم کېدې شي هرانځین تر لگا اا جوانیزه د علمو زید پاہم المجتمل لحولاتا اجتماعی زر پر آل مزدرو داخنے جزید بالٹے رضایل ہم پکے اگرز ایزو نکان شہر الحران قتال تو اس پدر زمانہ کی قتال دیکی شتاق تا زمانہ کی دنہ دنہ قتال زر پر زمانی کلا نا کلا زر پر مکانیم کیلے شید دګه مثلا اعجبن الاناء ا ما یعنی اعجبن الاناء ماجوب تعجب کو جن مبتی یعنی ایک ای جملہ دا حقیقتن ضرب مکانی دی ضرب زمانی کې دی شي ضرب مکانی کې دی شي او د دین علائم کې دی به حال استعمال دا مراد صورتو د مذروف په زر باندې له څنګه چې زر په مذروف دا اسنه دا دیو شه په ول باندې اتصال کې دلی کې اې د کپ صورت د ضرب د مظرو په شکل ویو کوي نه علاوه شکل نه مده ویده خبر اره خو به هر حل دوم را خبر اږي چې د ویدایات ساته د استعمال په دې هیڅ او په دې طریقې باندې وي چې تو څنګه مدل منه ذکر کی او دا پیل ورتور منسوب کی دا پیر ورتور څه کی منسوب کی نو ډایرکټ دستاځه د تقاضا کوي بلکه دا فعل بهدا تقاضا کې چې تاسو دته منسوب کړو اصل کې بل شی ته منسوب دی او وخت په دمه د راځي جداد ته منسوب نه دی بل شی ته لکه تر تعجب کوم تعجب کې چې د دې شي تعجب کې نه زیادا څه نشانه کار کړي کار کار نشانه خبر کړي نشانه وجه موجود دی ډایرکټ تقا کې چې نو سجل کړي نو ډایرکټ دک دا تعجب فعل تعجب بعد د زواتو نه نه کیږي د افعال نه او د دغه ته کازه که واجبانیزه د علم هوا جبانی زید صحیح شو مختلف سناتون اور ذکر کول شي دغه به استعمال مطلب دا چې کم کم د مذل منهو ته ذکر کې د فعل وت مشتمل کې د د فعل وت ورنصب کې نو د به تا کازه په چیز ته نه منسب د توبل را روان دي د کم مذل منهو هم په خپل وجدہ په زمانه سره مناسبو <تصف> <تصف> د به اجمالی کوي چې زمانه یو رسو شاید هغه ته منسب دي نه زب هغه باندې مستعملي خبرم زين تراله کنه داغه زما سره تعلق په دکمه بدل منه دې وب تکازا کوي چې ما سره د تعلق شته ځکه په مرسته ملي هغه په ما ته منسوب دي خبرم زين تراله ل... دا مطلب شه نو له د مخاطب نفس یا عام منتزیری دې طرف تبشټیا کړی چې هغه بدل دې ذکر کړی انو به هر هم دا به د کومې چې مطبو کم کم په دې هیڅ کدې دې ذکر کړې شي مراد دې د نصره هغهسته شي دا هغه په دې سره ارتباط راولي شي لاکره زر په مظروپ شته یا نشته او په دې سره کېږي متصيب کې دي شي نه دې ذکر کړې شي هغه دې واهسته مثلا مثلا عجبني زيد بن خزئه ته سره لې شي عجبني ايل بن حسين دا د وړه کم سے کم په دې هیڅ کېد په ټول کې په جملو کې په قصو په بل ذکر کې صحیح کیږي نه ده مطلب دا چې دیو بل سره لا کېстаў دا لا کې د معلومولو د یو لا کم سه کم دی بدوال په دې هیڅ باندې وکم متبو ترکه تعویذې ذکر کې نو عم با صحیح عجبی زيدن او ته عجبی نه صحیح شادغرت می سره لغل سول به امر سول به سو سو به امر ناګر چې د کوم مثال حالت ده تاسو څنګه یې ایراب برابر والی ناراضي او چې دا مرخو کی نداغي اصل معنا راله سولبا او امرین سولبا نبل مفعولې شی بل مفعولې نو نشته نو دلته مثال کې نور مخزوراتې د کمزک کمز ذکر یاو یو کله سنین به ایراب سبق هی وڑا مسله ول دې مفعول نشته خبر هم ځین ترې اصل کې شو سولبا صاوبو امرین نو اما او هر چی بدل <متحدث> استعمال لري کوي د تقریر بیان دا ده په لانو معناه <متحدث> معنا د <متحدث> استعمال چا اي استعمال مبدل <متحدث> به او على البدل د چا د به مشتمل بدل باندې خلاق اجتمال زر على المضروب نه پشان د استعمال زر په مضروب باندې بل بلکې د دین اعظم صحیح شو د دین بل من حيث بلکې په دغه حساب باندې به ويکونو چې وی بدل او بدل ويکونو مو شاعرم خبردار رکون ک بهی پ بدل سرا اجمال متقا خبردار بهرکوي اجمالي طور متقاذ او د به تقازه کي لهو بدل بدلوج حماوج ما پ وجه ما لکن مسا د مثال پوج مثلا چې تعجد د زواو نه کې بلکن س نه ک دا پالو سر د زوا نه کېږي بلک ص د وا او د کپلو کېږې د سوکې بهی په حثیت با ووي دا, دا, دا, دا, دا, دا مبد. تک ان نفسو چې باقی ووا د کی نفس اند زکر د مبدل منه او وحدت ذکر د مبدل منه باندې متشاوبکتا شوق لرونکې لږ ذکر د مبدل د منتظرات لو انتظار کوم کې راځه او بل جمله حسن داشو یجب واجب دی ان یکون المتبوع فيه چې وېدې متبوع فد کبدل استعمال کې بهس په دې زیات کو چې کله دې د دې اطلاق او کله شی ورا تابع او د اراده د تابع کله نو کم سه کم د دې کې په حساب نه ني ذکر متبوع دې کله شی ورا د ذو تعد تا تا بي او قرشي لك مثلا اعجبني زيد ان بقدر سو اعجبني علمه يا سليبا سوبه مثلا نحو اعجبني زيد اذا اعجبك علمه اذا اعجبك علمه كلام ذل لكل لان ذاتك لا تعجب منه سحيه منه سحيه هي ذات التعجب نشيقوله فالمتبوع مشر للتابع اجمالا وكم كم اشاره اشار تعجب قبل شنا وزيد اللي نه زربت زیدن ازا زربت حمارا ہو دینا تاوی مثال لاوال انہو دی دا بدل عالت که دی شه دی که دکا معنی نشتا کسو ترازو کی چه دا خبر خودی کمنا تاوی چه ما زید و انڈارک زربت دا تکازه که چه زید نوالی کی صحیح شکنه خرد ایوالی انا دکل تاکی زید مضروب گر زیدی شو خرم مضروب انہن سب انسانان زید مضروب دی بنسبت د خروبه دغه راغی چې دا څرګنده کې د شتګر د د شتګر د کیسه بلایره مصیبت موجود ده نن انسانانو زه مژروب دي درته تاسو چې ضرورت ده زېدان نو دا تقاضا نه کوي چې مالي توجری بزویبل چې څه کوي پیدا بولي انده کټا بولي لایک شي اگر انده ده لګنه انه دې کومه دا خبره نشي کې نه غلط ویلې کیږي څه د اغلب ته نسبت دا غلط سبب د دی بدل د فارغه د کبلی اضافه دو مسبب نه چا دا سبب دا, دا غلطی سبب نه دی برل د فار دا څنګه دی نور کوم نه غ برل استعمال کیو بدل, بدل باعث کی دا سبب دی لپاره دا چا دا بدل باید جوړید نو نو دی یی چی دخلا په اضافت زیدان اذا ضربت حماربو دیګ دا نس کی ولها ذا عمد سر رهودی تسریق بیان به ان نح و جاءنی زیدن اخوه بدل غلط دا بدله علت لا بدل استعمال دا بدل استعمال نه <ا مصدعك برحات أحمان> دي بدل استعمال دا کنه چې زیدن او لبس غی ترتا متشوق نبهاتی کی او اجمالی توردازه تغیبه مشتقن مشتمله ده د ګور مسداق خو یو دی لیکه علاقه د استعمال سره اړه شته نه خبرم زه په علاکه نه یو باندې دا استعمال د علاقه نشت ہے چې او تذکر کې ادیبل ترته نفس متشوق بادش <تصفيق> ولہا سبب به ان نحرج یعني زيد ان اخوه بدلا غلط لا بدلن <تصفيق> استعمال دا بدل استعمال نه بدل غلط ته كما بعض النحاة لكن چه بدل قديم مثال باندې استعمال دمنفي ته راجرا جون للمنفي منفي سشوه یعنی بدل استعمال نه ده نداء هو کما ځما سنګه دا ځان د بدل استعمال کړي بعض نوحات بعضی نوحات دا کما ځم بعض نوحات چاته راځي دی لا بدل استعمال من پېته راځي دی بعض وی دی دا بدل استعمال دی وی دی کې د استعمال ولا خبره نشته ثم بعض البعض والاستعمال بل بدل الكل اذا لا يخلو ان ازاح وتفسير دا بل خبره کوي یا به طول چیکم ده دا ټول کبدل لباس ده او بدل استعمال ليك بلکې سره ده بدل کل لا يخلو ان ازاه وتفسير ادي کې ازاه او تفسير شته اگر چې پېښمان چې مونږه د خبره وکړه چې دا عبارت باندې مشتمل وینږه کې ورپسې علم هو ذکر کې مداه وضاحت او بدل باز کې کله ته ذکر کې خوځ کله باز او ورپسې ذکر کې چېره مجید کول ته مقصود نه دی باځه تا مقصود دی ردی په ټولو کې تک کم سکم نفسی ازا پچا کې کما پچا کې زیات هو په ټولو کې ازا او تفسیر شته ازا او تفسیر او بدل کړي کسردا بدل کړه خبره نن تر لګا په ټولو کې دا خبره موجود ولي لاول کم سکم اجماع راشي او بیا ورپسې است راشي تفسیر راشي او ازا جي تفسیر راشي اگرچه مزداد دعاو یاو ده اجتیمال علاقه نیشتا خواه خوکی زراع معرفوال او ابحام ده ده اضافت ده و جن اقتصاب مضاب ده دعا کل ده ده معرفوالی کل ده مضابن اله اینا او ده بلکی بلکل عالم زدن زدن بر ایک وضاحت سوا لگن نو کم سه کم ده سر توزیر آل نده اگیا پر طول و سر ده خالین ده ده خبران چه طول و بدلون و سر اضافه او تفسیر رازی نووس نو طن د ټول لپاره دا هو خبره چې کوم لکه مقصد ایزاح او تفسیر وي او ایزاح او تفسیر بیا مختلف کړي شي نو ده کوم مکان بیا ته کاځه کوي چې په سید صدر او لشي او کران کې بدل جوړوي شي بیا چکم کوم مکان د بدل ته کاځه کوي اکسی بدل جوړول د بقار دی ته وی ولم يتعرض ورڅ شي خبره کوي ولم يتعرض نو مسئلہ لبدل الغلب يتعرضونه او بدل ولا ته لا کافي فسيه الكلام ځکه په دې غلط د په سیخ کلام کې نو واقعیا کیږي نو بدلې غلط عربیا په تو کې سپاره یو خدای چې سبا پیل سانه دا ویناو شي یا د نسيان د یې تو زه ضرب ضرب ته نو دا دوه وجنه کید شي زه په خمارو دی وایو اک دم دجبه خطا شو نو زیدن دی وي یا د نېرو چې مخرواله لګاغه نشکه وي امر هم زان تر لګا نو یې زرب ته خماره زیدن 2000 ته زیدن دی اوه بیا ډایرکتوی خماره یو خو د ییره د وجنه کې دي شه د ستو وجنه کې دي سب کته لسانه د وجنه چې به تا نه وړه نشي چې به نه سب کته لسانه نه پيری اره دا هټیک ته دا هو نو واقعیا کېده په صحابه کلام کې اگر موږ اندازه یودا بدل دې او دم ان غدې چې موږ بالکل پکسر ورته بدل غلط ذکر پاکس نو دا غلط زکر کول دا کس دن دا تارد مبالغی وی کلنا کل دا سیچ مبدل منهو دا اغین الترکی مقصود بی بدل ترکتا ترکی مقصود لکا مثال اغتا ستا دیدار کلی ده ناو بادرن شمس جا انی بادرن شمس جا انی محبوب تشبید اور تشبیح بلیغ دو ورکل دا دا دا دا دا شمس جا بس تشبیح بلیغ د سپوماراله نن ورغه اورنګ دراګه نو دام بدلې غلط ته پوښې پدہ کز دن ذکر کښ لا ته پښان سپومای د بلکې نن سپومای پښان نه د معنی صحیح شکنه کل لا بل ک شمس پښان د بدل نه بلکې پښان سره جاءنی چراغه نو دا اصل کې بدر شمس جاءنی دام بدل دې د شمس په بدر نه بدل دی بدل الغلط د صحاو په کلام کې واقعیا کې دي اگر منځه اندرا لګه او شراحان ذکر کړي او غلام ذکر کړي دبره د مبادله په دی وايي وایي وایي د تعرض بدل الغلط دې تعرضه نه کو بدل حالت له انه لا ک په دا تدقیق دې وروه کس مين کې دا یو قسم چې دا نه واقعیا کې پسې